Laburrean beste pare bat kontu Nafarroko ondakinen plana baliogabe utzi dute ausitegiek dakizuenez horrek juridikoki ez duzerik usirik olatzagutin zemetoz porlan fabrikak erraustegia egiteko duen proiektuarekin baina politikoki bai hala uste du sustraierakuntza fundazioko kide Alfonso Garzian gobernuak ondakinen plan hori erabiliduelako proiektu hori babesteko argudio gisa. Nafarroko justizia uzitegin nagusian epaiak epa dio Ondakinen planak jaso egin behar duela ondakinak tratatzeko azpiegituraren kokapena, eta hori ezin dela utzi esku pribatuetan hala zioten sakana komunitateak sustraierakuntza fundazioak arrazoia eman die, euren elegiteak haintzat hartu ditu auzitegiak Ungurean, mintzatu da Alfonso Garzi handia sustraierakuntza fundazioko kidea. Gaboratu behar daba, Nafarregornuak olazkin borlani errausteko baimen amateko indituen azkeneko laupren zaurrekotan, haintzuzen ere, Nafarregor Onda plana hartu duela babez gune bezala ez, arkin bat zetorrela eta aitzaki eta arke gorkusten zuen baimen emate hori. Eta horrein e, aitzakin nagusi gabe geratu dira. Eta epaiak diuen bezala, errausketa ezin da esku privatu utzi. nutzi. Ekiminak publikoa izan behar da, eta dakigun bezala, ba, kasua alderantziz txizgatatu da Olastin. Hor ban ba, bueno, eragina zuzena ez da, baina hankaz horrauzten du Olastikoaren e, funtsa edo beraien aitzaki egitura guzti hori. Ez?